واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ادى الامانه ونصح الامه وبلغ الرساله وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala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 وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار واكف الاسلام اما بعد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma, kibenzi yetu si mwingine ni Mtume Muhammadin sallallahu alihi wa wasallam Awadi yote Napenda kuishea nafsi yangu pamoja na kuzusia nafsi zenu katika sala zima na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Kwani ili tuweze kufaulu hatuna budi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ya kufata amrisho yake na kuwacha makatazo yake huko ndio kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala watukufu wa Islam aba katika hutuba yetu ya leo napenda tukumbushane juu ya salazima zima au sala muhimu au sala moja tu kunako biashara leo natapenda kuzungumzia wasia katika biashara kwa kuangalia hadithi za bwana الله Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwani asilimia kubwa kama ambavyo anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inna Allah ja'ala 99 rizqan fi albay' hakika Allah subhanahu wa ta'ala amefanya 99% ya riziki za wanadamu ipo katika biashara. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema Allah subhanahu wa ta'ala amejaliya kati ya 99 kati ya 199 ya riziki ipo katika biashara. Sasa leo Tutangalia baadhi ya hadithi za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kunako swala lazima la biashara Kwani Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wa ahallanallahu al-bay'a wa harrama al-riba Allah Subhanahu lakini katika kuhalalisha Allah Subhanahu wa Ta'ala hiyo biashara akaweka kanuni maalumu. Akaweka biashara ziende kwa amrisho yake. Si kwa kuwa Allah nuruhusu biashara basi mtu afanye biashara yoyote hata biashara ya kuuza wake. Hapana, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala akaiwekea kanuni maalum katika biashara ambazo kanuni hizo atakaposizingatia mwanadamu basi unakuwa umepata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hata kama atapata faida japokuwa lengo lake kubwa yeye kwa kufanya mambo hayo katika biashara inakuwa ni kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na si kwa ajili ya faida Watukufa islam kama nipatangulia kusema mwanzo asli katika biashara ni harari nini maana biashara na makusudio yake ni yapi? Mufasiluna walibari wamefasiri biashara kwa maana ni kubadilishana manufaa baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kitendo hicho ndicho kinachoitwa biashara. Kwa maana kitendo cha mtu kubadilishana manufaa kati ya mtu mmoja na mtu mwingine basi hiyo inakuwa ni katika maana ya biashara. Lakini vile vile katika na huko, ya kubadilishana manufaa huko yanapopatikana madhara kwa mmoja wao au kwa wote wakati huo jambo hilo la biashara inakuwa ni la haramu kwa maana mtu kufanya biashara lazima wote wanufaike na kile kitu lakini ikionekana mmoja ananufaika mwingine anapata hasara basi biashara hiyo inakuwa imeingia ina katika uharamu Inatoka katika uhalali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameihalalisha. Watu wa Islam kwa kuwa biashara ni katika mambo ya lazima ya binadamu katika jamii. Wanadamu leo wana msingi ambayo wanahitaji. Haiwezekani ukayapata methodio hayo isipokuwa ni kukubadilishana manufaa. Huyu ana pesa, huyu ana kitu fulani ambacho huyo mtu anakuwa anahitajiwa. Basi Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo hili amelipangia sheria na kanuni baada ya kuwa amelihalalisha. Kwa maana inapatikana maridhiano katika mtu kubadilishana manufaa kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Allah Subhanahu wa Ta'ala wanadamu kama wanyama bali amewapa nguvu za maalum ili mtu anapohitaji mtaoje yake yapatikane katika msingi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anauridhia. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akakataza kunyang'anya mali ya mtu lakini akatoa ruhusa ya kufanya biashara kwa kuridhiana ili watu wabadilishane zile mali walizonazo baina yao. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuruhusu. Mimi nahitaji kitu fulani, siwezi nikipata kile kitu mpaka turiviane. Kwa maana yule kile kitu anacho, atanipatia ile kile kitu baada ya mimi na yeye kuriviana. Si kwa kunyang'anya. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliyoamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'kuloo amwalakum bainakum msiriane mali zenu kati yenu." bil kwa njia ya ubatili kwa njia ya haramu, au kwa njia ya unyang'anyi au njia ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezikataza akasema ila antakuna tijaratan is uko kula mali ya mwenzako iwe ni katika neno la biashara iwe ni katika kubadilishana manufaa kati ya mtu mmoja au mtu mwingine an taradhu minkum biashara ambayo ni maridhiano baina yenu ni maridhiano kas yetenu ya wewe muuzaji na yule mtu ambaye ananunua biashara hiyo hivyo basi kwa mujibu waaya hii inatudhilishia wazi kwamba mtu huyu ana mali au mtu huyu ana pesa au mtu huyu mwingine ana bidhaa na kila mmoja anahitaji alicho nacho mwenzie Uislamu kaweka njia ya kubadilishana hata kwa faida Allah subhana wa ta'ala ameweka ni biashara Koe njia ya mtu anauza kiti mimi na na shida na kile kiti bas Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia Uislamu ambayo ni dini iliyokamilika akaweka jambo lile liwe katika njia ya biashara kama mabapo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivosema wa halallahu bay'a Allah imetohalalishia biashara kwa maana utataka kitu kutoka mwenzako iwe ni kwa maridhiano na makubaliano maalumu ambayo Uislamu umeyaweka pia Uislamu ambayo ni din tukufu ukajalia chumo litoka nalo na biashara ni miongoni mwa machumo aliyokuwa bora. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliulizwa na masaba zake kuhusu chumo lililokuwa bora kwa mwanadamu. Chumo ambalo lina baraka kubwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema afdalu al-kasbi 'amalu rajuli Chuma lokuwa bora ni mtu kufanya kazi kwa mikono yake miwili wa kullu bay'an mabrur na kila chuma linatokana na biashara iliyokuwa nzuri biashara ambayo la aisha fihi wala khiyana biashara ambayo isokuwa na udanganyifu ndani yake wala na khiyana kwa hiyo watukufu wa islam tunasiana katika masala ya biashara kwamba biashara maana yake ni nini na Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi amesema chumo linakuwa bora ni chumo la mtu kufanya kazi kwa mikono yake miwili kisha na biashara ambayo ilikuwa nzuri biashara isokuwa na udanganyifu wala hiana ndani yake Watu wa Islam Ama kuanza ile kusudia kufikisha katika kuna siara na kukumbushana katika masuala mazima ya biashara ambayo wengi wetu katika ulimwengu au watu ambao wanapata kikubwa ulimwenguni jambo hili ni jambo kubwa kwao na ndiyo jambo ambayo linaloongoza kwa vipato vikubwa kama Mtume alivyosema 99 kati ya 100 ya riziki ipo katika biashara Kupitia alifundisha Mtume Muhammad ni sallallahu alaihi baada ya maswaba zake wengi kuwa kufanya biashara Mtume Aliwanasihi mambo kadhaa mashahaba zake katika masala yao yote ya biashara ama jambo la kwanza kabisa ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinasihi kwa mfanya biashara jambo la kwanza awe mkweli na mwaminifu katika biashara na asiseme uongo kama kitu ni original basi aseme ni original au ni feki ni feki au mtu kwa kuwa anafanya biashara anajilazimisha kusema uongo. Aau t-shirt elfu mbili Kwa kusema uongo anasema faida yangu ni shilingi 500 tu. huenda faida yake ni zaidi ya shilingi lakini kwa kuwa ni biashara ambayo anaifanya lengo lake si kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala anajikuta anaingia katika uongo. Watukufu wa Islam Kusema ukweli na uaminifu ni jambo la lazima kwa Muislamu iwe katika biashara iwe katika jambo lote lile. Na Muislamu anaposema ukweli basi anapata thawabu mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala na biashara yake inakuwa na nyibaraka. Ama kuhusu na ukweli Allah Subhanahu wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema ayatu munafiki talata alama za mtu mnafiki ni tatu. Kwa na mtu kuwa muongo katika biashara anaingia katika watu wenye alama za nuspe tume anasema idha hadatha kadhaba pina unapozungumza kusema uongo katika biashara yake biashara yake haina ukweli na hata kama atasema ukweli basi asema ukweli ukutaraji maripo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala asema ukweli kwa ajili ya kuvuta wateja asema ukweli kwa ajili ya kupata faida asema ukweli kwa ajili ya kusifika baada ya ukweli kwa kutaraji radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala hilo ndio jambo la muhimu kwa mfanyabiashara kwanza ayemkweli mwaminifu na aseme uongo katika biashara yake pia mtu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema aleikum bisidqi jilazimisheni na ukweli fa inahu ma'al hakika ukweli uko pamoja na wema wa huma fil na hivi vitu hivi vitakuwa ni sababu ya mtu kwenda peponi kwa hiyo kujilazimisha na ukweli katika jambo lote lile hasa leo wafanyabiashara wengi wamekisirisha uongo katika biashara zao lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatunasi al tuo kweli katika biashara zetu kama risk ipo Allah mkadiria ya nini utafuta kwa uongo ya nini useme uongo katika risk ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia pia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kone shaji sbiani ukweli katika biashara jambo muhimu akasema at-tajirus sduq mfanye biashara mkweli Al-amin mu'minifu maana bizini يوم القيامه atakuwa pamoja na mitume wa shuhada na mashahidi يوم القيامه siku ya kiyama utukufu ulioje, kitendo cha wewe kusema ukweli katika biashara yako kutosema uongo kama kitu ni feki sema feki kama ni original sema original kitendo hichi kinakufanya wewe uwe pamoja na manabii Umoja na mashahidi siku e Islam, ukweri, ya kiama. Kwani tuseme uongo atukufu Islam, kuwa ukweli, kuna fadhila kubwa mbele ya Uislamu na mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madhamu mingina tukufu Islam, katika biashara yako au mwana mara wako kibiashara, usifanye rishi. Usifanye udanganyifu katika biashara. Ukumuzia mtu kitu chenye uharibifu kwa aina fulani bila kumfahamisha kasoro hiyo Mtume Muhammad sallallahu wa sallama, alikuwa akipita katika soko la Madina akakuta biashara mmoja katika biashara ile katika meza yake ameweka tende ameweka zabibu mbichi chini juu ameweka zabibu kavu Mtume Muhammad sallama akaingiza mkono wake akatoa chini zabibu zilizokuwa mbichi akamwenza nini hiki Hatakosa la kusema kisha mtu Muhammadin Muhammad Sallallahu sallam anasema man ghashana thalaysa minna ataketo danganya ataketo hadaga katika biashara si katika sisi kwa maana udanganyifu katika biashara kwa sababu gani kama kitu kina aibu au kitu kina kasoro basi ni wajibu ukiweke wazi usikifiche katika biashara yako kama ni simu basi sema simu ifuniko umepasuka basi na bei hii ili mtu anainunua, aridhike kwa maana mtu kimwezea kituເສki au kumdanganya yeye anakuwa anapata madhara hajaridhia ile biashara na inakuwa biashara hiyo inaingia katika biashara za uharamu Pia Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam anasema la yahimmu li muslimin si halali kwa mslam idha ba'a min akhi atakapomuuzia ndugu yake bai'an biashara fihi ndani yake kuna aibu alla yabayinaha isipokuwa ila za Allah subhanahu wa ta'ala ni am baini shee kitu kile kama kina kasoro kweli si amdanganyi asimfanyie udanganyifu katika biashara hii watukufu islam mambo haya nayo lazungumzia ukizingatia katika biashara yako biashara yako inakuwa ina baraka za Allah subhanahu wa ta'ala na unapata thawabu mbele Allah subhanahu wa ta'ala hata kama faida yako ni kubwa au faida yako ni ndogo sababu gani unafanya jambo la halal kwa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala piye atumpa salam jambo lingine litokana na muda tujepushe na viapo katika biashara mtume muhamad bin sallallahu alaihi wasallam anasema iyakum wa kathratul half na wingi wa kuapa hapa hapa katika biashara mtu unakuta kweli mmeliziana katika biashara lakini wallahi na tano ya wallahi na tano kitu <coughs> Muhammadin sallallahu anasema yaqu wa kasrata alhalfi na wingi wa hapa hapa katika biashara fa innahu yunfiqu hakika jambo hilo linaondoa baraka katika biashara na linakithilisha منافقي mtu ambaye tabia yake ni hapa basi moyo wake unajaa unasiki kwa maana kudhiilisha ambayo Hayapo katika moyo wako. Kwa jambo lingine katika Uislamu ni kujepusha na viapo katika miyamaletu ya kibiashara au katika miyamaletu ya kibiashara Pia jambo lingine uwe mkalimu na mpole katika biashara yako unavyofanya. Kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna rifqa la yakuna fi shay'in illa zana. Hakika upole hauhi katika kitu isipokuwa kitu hicho ukipamba wala yenzaui mshin ila sana na hauondoi katika kitu sipokuwa hukiharibu kitu hicho kwa hiyo watu wa katika miamala yetu kibiashara ndugu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatushia tuwe wa karimu na tuwe wa pole ili tupambe biashara zetu lakini tukiwa wa, wa ovu, au tukiwa watu wakali basi huondoa utulivu katika biashara hiyo pia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Allah Mwenyezi Mungu amrehemu nje ambaye ni mkarimu anapouza na anaponunua na anapolipa. Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwombea mtu ambaye mtu huyu ni mpore, mkarimu, pinde anapouza, na pinde anaponunua, na pinde anapolipa madeni. Wa qul ma tasma'un fastaghfirullaha innahu ghaffara. الحمد لله يا رب العالمين ثم صلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وطupo islam tupo katika hutuba yetu hutuba ambayo inazungumzia nasaha katika biashara biashara ni jambo pana sana katika uislamu baada kipi ni halali kuuza kipi ni haramu kuuza basi kuna mambo ambayo muislamu anatakiwa ajifunge nayo ili biashara hile, iwe na malipo mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah majalia kila kitu kwa mwanadamu ni ibada hata kuuza ni ibada na unapata malipo mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akatufundisha mambo mbalimbali katika biashara kama tulivyozungumzia katika hutuba ya mwanzo watukupa Islam Mambo hayo narudia tena. Unapoyafanya, fanya liwaji lillahi. Fanya kwa kutaraji malipo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tupenini nini? Biashara yako, faida yako. Wewe tu nikuitekeleza ukweli, upono karimu katika biashara zako, unapata thawabu mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tupenini nini wa Islam. Tujitahidi kuyazingatia haya, ni mengi. Ni mengi sana nafaza bwana mtu Muhammad ni sallallahu katika biashara lakini kwa kwenda hararakaka kwa ajili ya muda kumalizia Mtume Muhammad sallam anasema pia mtu anapofanya biashara awe na moyo wa kusamehe awe na moyo wa kusamehe ndio sifa cha Mungu ambao wanasamehe watu wa ni sisa miongoni mwasisa za wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala ara samhi vipi ndapokuwa mtu atanunua bidhaa kisha akaomba kuirejesha kutokana na dalila ambazo zenye kueleweka muhammed sallallahu alaihi wasallam anasema atakemsamea ndugu yake aliyekuja kumwomba arjeshe bidhaa baada ya kuwa amekosha uziana basi mwenyezi Mungu atamsamea kosa yake siku ya kiyama kwa hiyo jambo hili katika biashara inatokea kwa wengi mtu kuchukua bidhaa bidhaa zinatofautiana tofautiana kuna bidhaa ambazo mtu anaweza kurejesha kiwasia mtu nakubali kuwa na moyo msamimi katika biashara yako ukifanya zile kutaraji maripo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zile zile ushiatie kwa ajili ya biashara yako. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu itha nudiya bis-salati yawm al Enyi itakaponadiwa wito wa sala ya jumaa fas'a ila zikrillah kimbilieni kumtaja allah subhanahu wa ta'ala wadharul bay'a acheni biashara acheni kuuziana na kununua pini tu inaponadiwa mwito wa sala wewe katika uislamu ushughulishwe na biashara wakafuuza jambo la sala jambo kubwa Jambo la kwanza kabisa kuhesabiwa kwa mja siku ya kiama hata angalia mengine isipokuwa atahesabiwa sala yake. Sasa biashara yako isiwe ni sababu ya wewe kupuuza sala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasifu waumini. Ala sifa wa cha Mungu anasema rijalun wanaume laatulhihi tijaratan. Hapumbauzi na biashara wala yabai wala kuuza andiki لله kunako kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wa na kusimamisha swala watu hao au wacha Mungu vitu hivi haziwafundizi ukiona wewe biashara yako inakushughulisha katika masuala ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala au katika masuala ya swala jua kwamba wewe si katika sifa za wacha Mungu riziki yako ipo tu hata kama utauza shingapi, haiwezi kukusaidia chochote kama ambayo sala utaenda kutekeleza muda ambao tayari muda huo umeitwa kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala vile vile utoe mali yako katika njia ya Allah njia ya yaheri ambayo Uislamu umeielekeza Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyul ladhina amanu ayi muamini hal adullukum ala fijalatin tunjiikum min adhabin aleem je kujulisheni biashara ambayo itakuokoeni na adhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuminuuna billahi warasul nikumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala mtume wake watu fi sabili lillahi bi amwali anfusikum. Na kupigania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mali zenu na nafsi zenu. Uthman bin Afan alikuwa ni mfanyabiashara, Sahaba alikuwa ni mfanyabiashara, lakini mali yake alitumia katika njia ya heri. Bakar Azma kuja Abu Bakar As-Siddiq. Wa amma man bakhila wa saghna wa katika njia yaheri wa kumnunua bilad kutoka kwa Makuraishi. Uthman ibn Affan binti Tabuk kuislamu hakuna mwenye hela alileta ngamia 1000. Kila ngamia ina inachakula, na kila kitu na silaha. Yote hii ni mali yake ya biashara alitoa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Islam kama unafanya biashara kithilisha kutoa sadaka Mtu Muhammad sallallahu anasema wafanya biashara aje mnafanyiko wafanya biashara kithilisheni kutoa sadaka kwani biashara zenu zina viapo vingi na udanganyifu mwingi basi sadaka inakuwa inapunguza dhambi za kwa hapa hapa za kudanganya watu katika biashara yako kwa hiyo tukufu islam swala kutoa hasa kwa wafanya biashara paka allah subhana wa taala akajalia mali miongoni mwa mali za zaka ni kwa kufanya biashara kwa nini kwa sababu kuna malipo makubwa imeitwa azzaka kwa sababu ni utakaso na yenye kuzidisha inaileta saka kwa sababu gani inatakasa biashara yako na inaiongezea faida biashara yako kwa mafundisho ya mtu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Watokofu Islam haraka haraka tumalizie pia usiuze kitu ambacho usichomiliki umiliki ambao katika hali ya mkataba yani katika biashara jeepusha na kuuza vitu ambavyo huna mkononi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la bai'a illa fima ma yamlikis hakuna biashara isipokuwa kile unachomiliki kwa maana mtu 1000 simu iko nyumbani hapana yani biashara kwa mafundisho wa Islam ni mkono kwa mkono yani sio mtu mtu ya matunda hapo chuma nipe 1000 la hapo tunda a, -a. biashara kwa mafundisho wa Islam ni bai'an biyad yadan tunasema ni mkono kwa mkono ndio mafundisho wa Islam tunapobiashara pia jeepushe na kufanilia bei katika biashara hiyo mwenzako. Ima mwenzako anapatana bei na mwenzake au na mnunuzi, basi wewe jeepushe usimwingilie katika makubaliano yale. Ndugu Muhammad sallallahu anasema la bai'a rajul wala ala bayi akhi. Si halali biashara ya mtu juu ya biashara ndugu yake. Na la si halali uchumba wa mtu juu ya uchumba wa mwenzake. Mtum Muhammad sallallahu alaihi anasema si halali Endapo mtu yupo katika makubaliano na mwenzake, Ima anauzia na kiwanja au anauziana kitu chochote kile, wewe ukapandilia kile kitu kwa kumalibia mwenzako, basi biashara hiyo inakuwa imeingia katika uharamu na inakuwa biashara hiyo si halali. Pia haraka haraka Mtume sallallahu alaihi akasema ufanye pekee katika biashara yako. Uwepesi katika biashara lako hasa katika bei zako Rawal Bukhari wa Timidhi anjabel anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Kutaba Bukhari na Timidhi sallallahu anasema rahma Allah anamrehemu mtu ambaye ni mwepesi اذا wa shtara na anaponunua pia mtu huyu anakuwa ni mwepesi wa idha na anapotafuta haki Basi Allah subhanahu wa ta'ala watu na sifa hizi huwa wanakuwa katika rehema zake na Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa katika rehema zake maana yake ni kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika biashara wa islamu tujekushe na kuuza mali za umma Tumhamu sallam anasema annasu shuraka fi watu wanashirikiana katika mambo matatu filma katika maji Walikala, malisho wa na vyanzo vya moto kwao mali hizi tatu ni haramu islamu kuuza hapa katika maji sikusudi ndio ametimba kisima hapa anaanza kuuza maji ni haramu hapana na kusudia katika vitu ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala tumevikuta kama maji ya mito, maji ya bahari, maziwa, hayo maji, Hau maeneo hayo haruhusiwi mtu kumiliki na atakayefanya biashara katika maeneo hayo au kuuza vitu hivyo anakuwa ameingia katika biashara ya haramu na anapata dhambi mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwao katika Islam, hiyo ndio kutuba yetu ambayo ningependa tukumbushane kutokana na muda nimeenda la karaka nadhani hapa hapa mnufaika na wachache ambayo nimekungusha tuyafanyie kazi katika hayo watukufu islam ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala pepo atukufu islam ndatafutwa na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Tukiria mtaji wako faida yako lakini wewe kuzingatia mambo haya unapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala Allah atupe nini watukufu islam kwao naomba tufanye kazi hayo machache ambayo ni mazungumzee katika kutuba yetu ya leo ikizungumzia wasia kwa mfanyabiashara. Na mimi nimeenda la kalaza kutokana na muda lakini kuna mambo ambayo nimeeleweka na ambayo sijieleweka bas Allah subhanahu wa taala atujalie insha Allah tutoe tuny kwa kazi ambayo tumesikia. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala, ala nabi ya ayuwal ladina amanu sallu alayhi wasallimu taslima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 ila ala mira innaka Hamid Majid Allahu a'iza al-Islam wal Muslimin wa 'adana ash-shinka wal mushrikeen wa dami al-'ada ka'aba adin Allahumma sallil muslimina fi kulli makan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla faj'al umurana kullaha sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla faj'al umurana kullaha sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa sallam wa kum wa hadithat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Pindi khatiba anapokaa kati ya hutuba mbili basi tu nili kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwani wakati huo dua hairudishi kwa hadithi za Mtume Muhammadin wengi tumekuwa tukijisahau tukilax tunashida sana wengi basi kwa nini simuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kiburi kwa kuacha kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuna fadhila kubwa sana kuomba dua kati ya hutuba mbili kama ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa kulimataasmaun waqi musalla